«Позичали їй гроші?» – швидко спитала Таня. «Сто тисяч», – сказала Валька. «Казала, завтра принесе». «А те, завтра було вчора. Я знала, що не принесе». «Вона оддасть, але не точно. Я ж їй кажу, не принесеш завтра, то тобто ісь вчора більше не позичу. То я довольна, вчора не приходила. Теперечки можу більше не позичать». «Вона не винуватить, тють, переконано сказала Руденька». Тамара прийшла пізно. Потім вони рахували гроші і дуже кричали Потім капіля побігла по водку Потім вони пили А вони коли п'ють, лягають спать І були гроші? Обережно спитала Валька А скільки ви думаєте? Хитренько примружила жовте очко Таня Знаєш скільки? Спитала Валька В них була? Ні, в мене свої методи Мовила Руденька Пошті десять лімонів Додала урочисто а коли сказати точно дев'ять лімонів і 563 тисячі. От. Та не може бути, жахом вигукнула Валька. Та це і я стільки не маю, а вони мають, сказала урочисто і не без задоволення таня. Чого ти стоїш, Таня, сядь, ще раз запросила Валька. Ніколи сидіти. Тепер вона у вас грошей позичать не буде. От. Баба з воза, сказала Валька. В неї не від чому. Зіпсувався настрій. Нє, подумати тільки. Отако, моргнула очком руденька. А знаєте, що вона й сала принесла? Сала? жахом спитала Валька. Да, вижебрала по сальних рядах. Шурик ходить петухом Тепер у нас, каже, є випіть і закусіть. Даже капіля не така чорна на морді стала. О, щасливі люди! «Ну, ти й розказала», – похитала круглою головою Валька. «А як же взнала, скільки нажебрала? У мене свої методи», – сказала Таня. «Вони так кричали, що й глухий би почув». «Сварилися?» – обережно підійшла Валька. «Ні, з радості кричали. Везеш таким загепаним». Шурик, правда, кричав, що вони потіше і щоб суму тримали в секреті, але вони не можуть потіше. Капіля плакала з радості і казала, що їй не страшні тепер вовки в роті, бо буде чим постійно припікати. А Шурик бахвалився, що це він таке придумав, і вони повинні його вважати, бо він їхній мозговий центр. По-моєму, не мозговий, а лайновий центр». Руденька замовкла, покліпуючи жовтими очками Руденьке личко її при цьому сяяло, але було серйозне «Оце так сказала», – заквоктала Валька, ловко сказала «Ви тьот не признавайтеся, що от мене знаєте, бо вони мені устроять тяжолу жисть А нащо що воно мені здалося? Ну ти ж мене знаєш, через те й кажу, що знаю» Остання фраза прозвучала двозначно, і Валька по думки скривилася «Теперечки будуть пить та гулять, поки не проциндлять грошей, а тоді знову пошлють маму на жебри». Шурик кричав, що тепер мама може отдохнуть і що пощавель вона вже нікада не ходитиме. «Нє, це щоб я послала свою маму руку простягати». В умі не поміщається. «То окончені люди, Тань», – сказала Валька. що ти з них хочеш?» Коли б я була й кончена, – енергійно сказала Руденька, – все одно маму свою б з простягнутою рукою не послала б. Ну, звісно, – мовила Валька, – коли б моя мама жила, я б її на руках носила. Руденька глипнула в Вальчин бік, ніби усумнилася, що та носила б свою матір на руках, адже покійна Вальчина матір була такої ж постави, як і Валька, а може ще й більшої. Тож злизнула з язика слова, які вже хотіла вискочити, і делікатно промовчала. «Побіжу, бо зараз до вас прийде капіля і буде віддавати борг», – сказала натомість. «А я не хочу, щоб мене у вас застала. «Знаєш, що прийде?» – спитала Валька. «Конечно, вони вже про це кричали. Це щоб терти вам тьотя Носа». Валька знову відчула внутрішнє невдоволення, але заусміхалася, руденький, найлюб'язніше. «Біжи, біжи», – сказала. «Інтересні вєщі», – оповіла. «Знала, що це буде вам тіресно», – мовила Таня. «Покатють!» – і побігла до хвіртки. «Зачини там!» – гукнула слідвалька. І саме в той час, якраз у той мент, коли Руденька засунула на хвіртці засува, зі свого двору вийшла капіля, в якої сьогодні і справді не було таке чорне, як завжди обличчя. Воно навіть ледь-ледь усміхалося. Отож, коли звичайна капіля виглядала років на десять старше свого віку, то тепер лише на п'ять.